А щоразу, коли він протягом цих чотирьох років знову і знову освічувався її у коханні, вона незмінно відмовляла йому, але так, щоб не уразити. Бо хоча їй ще не вдалося покохати полковника, обходитися без нього вона вже не могла. Схвильована незвичною відданістю Герінель до Маркеса, на його захист несподівано стала Ремедіос прекрасна, що досі була ніби байдужою до всього. Дехто вважав її навіть трохи несповна розуму. І раптом Амаранта виявила, що випестована нею дівчинка, чия юність тільки починала розквітати, вже зробилася такою красунею, якої в Маконду ще не бачили. Амаранта відчула, що в її серці зароджується та сама злість, яку вона колись мала на Ребеку. І, благаючи Бога, щоб ця злість не штовхнула її на крайнощі, і їй не довелося бажати смерті Ремедіос Прекрасної, прогнала дівчину із робочої кімнати. Саме в той час полковник Грінельдо Маркес почав перейматися відразу до війни. Готовий задля Амаранти відмовитися від слави, здобутої ціною кращих років свого життя, він вдався до останніх запасів переконливого красномовства, до всієї своєї незмірної і довго стримуваної ніжності але йому не вдалося умовити Амаранту. Одного серпневого вечора, роздушена нестерпним тягарем власної затятості, Амаранта замкнулася в спальні, щоб аж до смерти оплакувати свою самотність, бо ж вона зрештою дала настирливому залицяльникові остаточну відповідь. «Забудьмо одне одного навік», – мовила вона, – «ми вже надто старі для всього цього». Того самого вечора полковника Гірінельдо викликав на телеграф полковник Ауреліано Боендіа. Відбулася звичайна розмова, яка не внесла нічого нового в застояну війну. Коли все було сказано, полковник Гірінельдо Маркес обвів поглядом безлюдну вулицю, завислі на гілках мигдалевих дерев краплі води і відчув, що гине від самотності. Ауреліано. Сумно вистукав він телеграфним ключем. В Макондо іде дощ. На лінії запала довга мовчанка. Потім апарат жваво заходився відбивати суворі крапки та тере полковника Ауреліано Буендія. «Не дурій, Герінельдо!» – передали крапки і тере. «На те й серпень, що бійшов дощ». Обидва не бачилися вже стільки часу, що полковника Грінельдо Маркеса занепокоїла така гостра відповідь. Але два місяці по тому, коли полковник Ауреліано Буендіа повернувся до Макондо, цю неясну тривогу заступив подив, ба майже переляк. Навіть Урсула була вражена тим, як змінився її син. Він прибув без шуму, без почту, закутаний, незважаючи на спеку, в плащ, у супроводі трьох коханок, яких поселив усіх разом в одному будинку, де й став проводити більшу частину доби, валяючись у гамаку. Він майже не читав телеграфних депеш і донесень про перебіг війни. Якось полковник до Марки звернувся до нього за розпорядженням щодо евакуації одного прикордонного містечка. Подальше перебування в ньому повстанських частин загрожувало міжнародними ускладненнями. «Не турбуй мене через усілякі дрібниці», – наказав полковник Ауреліано Буендія. «Спитай поради у божого проведіння». То був, мабуть, найкритичніший момент війни. Землевласники-ліберали, які спочатку підтримували революцію, уклали потаємну угоду з землевласниками-консерваторами, щоб зашкодити переглядові прав на землю. Політики, що наживали в еміграції капітал на війні, публічно засудили жорстокі заходи в житті полковником Ауреліано Буендія, але навіть це не вивело його за патії. Він більше не перечитував своїх віршів, які займали майже п'ять томів і лежали тепер забуті на дні скрині. Вночі або під час їсти він кликав до себе в гамак одну зі своїх трьох коханок, діставав від неї сяке-таке задоволення і засинав кам'яним сном, який, здавалось, не порушувала і тінь тривоги. І тільки він сам знав тоді, що його нерозважне серце засуджене на вічні муки непевності. На початку сп'яніли від тріумфального повернення на батьківщину, та від своїх надзвичайних перемог він схилився над запаморочливою безодною величі. Йому подобалося сидіти по праву руку від герцога Марльборо, свого великого вчителя військового мистецтва.